Harminc hetedik fejezet Mindeközben Katica lelkén is végigsepert egy forgószél. Előző este, éjfél előtt néhány perccel pördült be a szálloda a forgóajtaján, egy kacér legyintéssel hárítva a bojt, hogy nem, nem, a késé bizonytalan járása ellenére sincsen szüksége segítségre. Az álva bóbiskoló recepciós, Ilyetten kapta fel a fejét a késői vendégre, majd félállomban az arcára erőltetett széles mosolyjal üdvözölte Katizát. Ede de lényi kisasszony, szólította a nevén, a bárban várja egy fiatal ember. Igen régen, fűzte aztán hozzá bizalmasan, felkészítve az esetlegesen ebből adódó következményekre. Kázmér tényleg régen várta. Lassan három órája. Az asztalán üresen tátongó viszkis pohár már a negyedik volt a sorban. S bár Katica ezt pontosan nem tudhatta, a férfi piros, összeszűkült szeme elhárulta, hogy ő sem maradt aznap este absztinens. Hol volt, esett Katicának. Dühös volt. Nem állt fel, hogy üdvözölje. Katica leült, és dacosan felvetette az állát. Nem tetszett neki a fogadtatás. Tudja, hogy hány óra van? Várjon csak, fordult Katica a recepció fali órája felé. Igen, tudom, a Kázmért. Hogy hozhatott ilyen helyzetbe? Mégis merre járt, és kivel? Egy ismerősöm volt kedves programot szervezni. Hogy ne kelljen újra egyedül töltenem az estét, támadott katica védekezés helyett. Két nő éjjel a városban? Aggódtam magáért, hogy tehette ezt velem. És maga? Hogy várathatott többször is a héten? Volt, hogy teljesen hiába. Gondolta, hogy egész nap itt malmozom, hogy mikor lesz egy kis ideje rám? Duzzogott. Az elfogyasztott koktélok feltüzelték, megeredt a nyelve, nem hunyászkodott meg. – Dolgoztam, Katalin, keményen dolgoztam. Mégis mit gondol, miből fedezem az elegáns éttermeket, a színházat, az operát? Katica fülig vörösödött. – Soha nem kértem, hogy vigyen magával bárhova is. – Félreértett. Nyúlt Kázmér a csuklója után de ő elhúzta a kezét. Csak magyarázatot akartam arra adni, hogy olykor miért vagyok kénytelen hanyagolni, még ha bele is szakad a szívem. A szállodában van telefon, tegnap még csak ide sem szólt. Valahonnan egész biztosan feltárcsázhatott volna, ha már személyesen nem volt ideje rám. Összecsaptak a fejem fölött a hullámok. Nagyon későn végeztem, azt gondoltam, már alszik, ezért nem tárcsáztam fel a hotelt. Amit most szívből bánok. De valljuk be, a rossz döntésemért sokszorosan megleckéztetett. Katica megenyhülni látszott, mosolyra húzódott az ajka. Tényleg nagyon aggódtam magáért, temette Kázmér a tenyerébe az arcát. Sajnálom, Nyúlt a férfi tincsei közé. Egy finom mozdulattal összeborzolva a a szálakat, majd a kezét az arcélen végigcsúsztatva, felemelte Kázmér fejét. Legközelebb hagyok a portán egy üzenetet, jó? Legközelebb inkább elkísérném, ha lehet, Kérlelte kedvesen. Olyan volt, mint egy alkudozó kisfiú. Katica közelebb hajolt hozzá, és egy csókot lehet a borostás arcára. Az, hogy a férfi, aki mindig olyan ápolt volt, mintha skatujából húzták volna ki, aznap nem borotválkozott, tényleg azt mutatta, hogy túl terhelt. Ha még arra sem volt ideje, hogy felkenje a borotvahabot, és egy kicsit megtáncoltassa rajta a pengét, akkor tényleg ellepheti a munka. Dölt vissza. Akar mesélni a problémákról? Néha már egy megértő fül is sokat segíthet. Nem akarom terhelni vele. Vett elő Kázmér egy szivart. Nem zavarja? Fűzte hozzá. Katica megrázta a fejét. Nem zavar, és azt sem érzem tehernek, ha az öröme mellett a problémáit is megosztja velem. Azt állítja, hogy nem csak a szép dolgokon kíván osztozni velem hisz nem ettől jó egy kapcsolat? Kázmér egy hálás pillantást vetett rá. Úgy tűnt, nagy hatással vannak rá Katica szavai, hogy kapcsolatként emlegeti a dúójukat. Hónapok óta alig adtam el jegyet. A konkurencia nagy vehemenciával vetette bele magát az üzletbe. Jutalékra dolgozom. Ha nem hozok utast, felkopik az állam. Bögte ki végre de én azt hittem, hogy sokan nem is férnek fel egy hajóra, hogy heteket kell várniuk, mert olyan sokan vannak még a sorban előttük, hiszen én is... Itt Kázmér elvágta a szavát. Ennél azért összetettebb a dolog. A téli leállások egyébként is sokat rontottak az idei helyzetünkön. Másrészt nem mindegy, hogy első, másod vagy harmadosztályról beszélünk. Ha szabad azt mondanom, én az elmúlt években a különleges, igényű klientúrát próbáltam kiszolgálni, de lehet, hogy lejjebb kell adnom átmenetileg. Másrészt nem igazán az utasok száma csökkent, hanem az ügynököké nőtt. Telített a hamburgi piac. Talán újra el kellene utaznom, egy kicsit távolabb keresgélni, újra külhondban árulnom a jegyeket. Nem mehet el! Tiltakozott Katica riadtan, Majd hagyta, hogy Kázmér a tenyerébe zárja A remegő ökleit. De hiszen nem sokára maga is hajóra száll Katalin, Elmegy, nem marad velem, Felelte a férfi szomorúan csengő hangon. Katica néhány másodpercig nem szólalt meg. Érezhetően harcoltak egymással a gondolatai. Nem megyek el. Egyelőre egészen biztosan nem. Ha képes volt itt hagyni az anyám és az apám, kénytelenek lesznek még egy ideig meg lenni nélkülem. Nem hagyom el, Gázmér. Magamat is büntetném, ha ezt tenném. Bukott ki belőle. Ne tréfáljon velem, drága Katalin. Ne hintsen rám ilyen csalfa reményt. Ha így tesz, Később csak még inkább megsebzi majd a szívemet. Katica továbbra is merészséget merítve a három koktélból felállt, és beleült a megbabonázott gavallérja ölébe. Néhány hónappal ezelőtt kénytelen voltam hátat fordítani mindennek, ami fontos volt számomra. Apám a mélyvízbe vízbe hajított, és hagyott a nyílt tengeren hánykódni. Maga dobta utána a mentővet, és magának köszönhetem a vasmacskát is, amely segített, hogy kiköthessek Hamburgban. És egyelőre nem áll szándékomban felhúzni a horgonyt. Ha maga is akarja, maradok, gázmér. És higgye el, hogy a munkában is hasznára lehetek, öntötték el a túlbuzgó érzelmek. És mégis. Miként akarna segíteni? Nehéz terepám a kufárkodás. Cirogatta meg Kázmér a nyakát. A szálloda bárjában szemérmetlennek tűnő kacérkodásra felkapta egy, a sarokban árválkodó, kapafogú úra fejét, majd szinte ugyanazzal a lendülettel, újra a dzsines poharára szegezte a tekintetét. Szerelmi bánat kínozhatta. Nem tett jó a lelkének a csupán három asztallal odébb zajló, édes csevegés. Tényleg tudnék segíteni, erősítette meg Katica, a fejét kázmérére hajtva. Nekem már az is nagy segítség, hogy érezhetem az illatát. A napokban két hölgyel is megismerkedtem. Mindkettőjük gyakorta forog társaságban. Biztos vagyok benne, hogy segítenek a hírverésben. Szórólapokat is osztogathatok, a belvárosban, a kávéházak vagy az áruházak előtt, az irodája címét megadva, magához irányítva az érdeklődőket. Kázmér elmosolyodott a naív lelkesedést látva. Rendben felelte. Ártani egészen biztosan nem árt az effajta segítség. A tényleges hasznot pedig majd néhány hét múlva szemrevételezzük, nyomott egy apró csókot Katica szájára, aki még mindig nem dolgozta fel a hallottakat. De miért nem szólt hamarabb a gondjairól? Most egy ideig én szeretném finanszírozni a kirándulásainkat, és a szerényebb körülmények között is, de továbbra sem kell megvonni a finom falatokat a szánktól. Nem feltétlen kell pompásnak lennie egy vendéglőnek ahhoz, hogy ízletes legyen a menüje. Úri ember vagyok, drága Katalin. Sosem engedném, hogy egy hölgy fizessen. Úszta Kázmér újra magához. Felesleges ez a száloda. Egy szerény albérletben is lehetnek az embernek szép álmai. Az ember csak addig nyújtózkodjon, amíg a takarója ér. Fűzte tovább Katica hangosan a gondolatait a heves ölelés után. Már korábban lejjebb kellett volna adnom az igényeimet, de mindenhol teltház volt, a téli leállás miatt itreket utasok miatt. Lassan azonban újraindul a forgalom, úgyhogy egészen biztosan találok valami nekem valót, jelentette kihatározottan. Az én hajlékom megfelelne? Kázmér, nagy huncut maga, de ezt azért nem gondolhatja komolyan, pirított rá. Nem az ágyamon kérem, hogy osztozzon, csak az otthonomon. Amúgy is bérbe kívántam adni egy szobát, túl nagy nekem az a lakás. Akkor meg miért ne olyan lakjon benne, aki kedves a szívemnek? És ha a kisasszony is hasonlóan érez, hamarosan talán újabb szintre emelhetjük a kapcsolatunkat. Tiszták a szándékaim, és komolyak. Katica elpirult. Tényleg, azt mondta Kázmér, amit kihallott belőle? Lehet, hogy a közeljövőben jövőben megkéri a kezét? Másnap reggel mindent összepakolt, az utazóládája időközben két további bőröndel és három kalapos dobozzal bővült. Azonban a gyarapodás ellenére még mindig szerény mennyiség volt, a hozzá hasonló kisasszonyok gyűjteményéhez képest. Miután elrendezte a számlát, megkérte a recepcióst, hogy az új címére továbbítsák a postai küldeményeit, Sophie és Frida számára pedig egy-egy személyes üzenetet hagyott. Alig pár perces kocsikázás várt rájuk. A val egyik legcsinosabb háza előtt állt meg a fiáker. A kocsis a felkínált összegnek köszönhetően Hamar kötélnek állt, Hogy segítsen behúrcolni a csomagokat. Bár a kovácsolt vas felvonó Megkönnyítette a szállítást, A magas föld is fel kellett Mindent cipelni. Katica szinte meg sem lepődött, A jó augusztussal berendezett otthonon, Mi mást várt volna Kázmértól. A halból egy éves átjáró Vezetett a nappaliba, A hosszú folyosóról pedig Három hálószoba nyílt. A konyha mögötti cselétszobát gardróbnak használta a férfi, hiszen hetente ugyan két napot nála töltött egy házvezetőnő, de nem lakott nála állandó személyzet. A falakat kortárs metszetek díszítették. A szögletes, sötét, nehéz bútorok egyértelműen egy férfi ízlését tükrözték. A divatot követő darabokat olykor megtörte, egy-egy merész, izgalmas, formabontó kiegészítő. Lővenstein Kázmér le sem tagadhatta volna, hogy ő lakik ott. A bérlakások tulajdonosa, Frau Bauer, egy szikár, évek óta feketét viselő özvegyasszony, eleinte ugyan hallani sem akart arról, hogy erkölcstelen módon egy hajadon költözzön egy férfi mellé társbérletbe. De amikor Kázmér egy hűvös mosoly kíséretében megkérdezte tőle, hogy vajon tájékoztatta-e az adóhatóságokat arról, hogy a tavalyi évben jelentős mértékben megemelte a bérleti díjakat, nem ellenkezett tovább. Katica életében új fejezet kezdődött. Úgy éltek, mint a szerelmes, friss házasok, majdnem úgy. Miközben Kázbér napközben úton volt, addig Katica piacra járt, hogy saját készítésű vacsorával várja a férfit. Pörköltel, gulyással, lecsóval kényeztette. Hétvégén azonban étterembe jártak, és a kulturális életük sem sínylette meg, hogy átmenetileg szorosabbra húzták a nadrágszíjat. szíjat. Rendet tartott a lakásban, és bár a nagyobb takarítást Továbbra is a házvezetőnőre bízták. Ő sem restelte a portörlést vagy a mosogatást. Egy dologhoz azonban szigorúan tartották magukat. A csóknál tovább sosem merészkedtek, s mivel nem voltak házasok, külön ágyban háltak. Kázmér sosem erőszakoskodott, hogy szegjék meg az íratlan szabályt. Katica ezért is hálás volt neki, mint sok más egyébért. Tudta, hogy mindennek eljön majd a maga ideje, nem kell siettetni a dolgokat.